6. Az amerikai főnix tábor műveleti központjában vágni lehetett a feszültséget. A taktikai kijelzők megteltek folyamatosan változó adatokkal, amelyeket sürgőforgó tisztek igyekeztek értékelni. A legnagyobb felület Pagman területét mutatta, azon belül is az amerikai és szövetséges erők helyzetét mozgását. A hadműveleti helyzetet mutató térkép előtt a központ parancsnok egy alezredes éppen ismertette a pillanatnyi felállást a tábor és a benne állomásozó különleges erők parancsnokának. Uraim, helyi idő szerint 12.36-kor olyan rádiójelet fogtak a technikai részlegnél, amelynek dekódolása meghaladja a mi fejlettségi szintünket, és ami... Igen, erről már tájékoztattak, vágott az alezredes szavába a tábornok, aki nemcsak az amerikai bázis, hanem a kabuli amerikai erők parancsnoka is volt egyben. Milyen erőink vannak a helyszínen, és mi a helyzet velük? Egy tenger és szakaszunk épp a helyszín közelében tartózkodott a jelfogásakor. Őket átirányítottuk a forrás környékének átvizsgálására. Pozíciójuk, sürgette a tábornok, hunyorítva a kijelző felé. Az utolsó bemért pozíciójuk a págmani rendőrkapitányságnál volt. Itt még a rádió kapcsolat is fennállt velük. A feladatot vették jelentette az alezredes, miközben a kijelző mutatta is az erők elhelyezkedését. Aztán a kapcsolat megszakadt. Az időjárási körülmények miatt a drónokat is vissza kellett hoznunk a térségből, egyet még így is elvesztettünk. Frank fordult a tábornok a különleges műveleti erőkezredeséhez. A KMC-kkel mi a helyzet? TF Bravo és TF Delta két csinok. Fedélzetén van Pagman határánál, négy kíséretében. Érkezési idő? Nézett a tábornak mindkét főtisztre kérdően. Ez kérdéses, bizonytalanodott el a különleges erők parancsnoka, amire a tábornok felhúzta a szemöldökét, hiszen tőle nem ezt szokta meg. A vihar annyira durva, hogy a pilóták meg sem kísérelték a berepülést a zónába. Ráadásul a vihar szélén még a műszerek is kezdenek megzavarodni. Az ezredes egy pillanatra elgondolkozott, majd így folytatta. Uram! Öngyilkosság lenne beküldeni a motorokat oda. A életbe, reagált a tábornok parancsnoka és szinte hallható volt, ahogy kattogtak a kerekek az agyában. Mi a helyzet a szakaszunkkal? Elvesztettük a kapcsolatot velük, ahogy a vihar elérte a pozíciójukat. A drónok utolsó felvételei szerint elindultak a megadott koordináták felé. Jelezte a központ parancsnok, miközben behozott egy olyan műholdas felvételt, amely jól mutatta a vihar elképesztően gyors terjedését és erősségét. Akkor, ha jól értem, mi és a is rácaink is vakon vannak? Kérdésére egyértelmű és nem túl megnyugtató bólintás érkezett mindkét főtiszt részéről. Hát ez kurva jó, összegezte a tábornok. Uram, a vihar meglepően gyorsan megszűnt, mintha hirtelen megint lenne rádiókapcsolat a Tengó Lima 2 Hadarta a híradós katona, a jobb fülén még mindig szorosan tartva a rádióhoz kapcsolódó fülhallgatót. Tegyék kihangosítóra, és vegyék fel velük a kapcsolatot, adta ki az utasítást a tábornak. A híradós katona, miután végrehajtotta a parancsot, jelezte, hogy a vonal él. – Tangólima 2-1, itt Zulu kilenc 9-alfa, jelentse a helyzetét! – hadarta az alezredes a híradós katona mögött állva. – Zulu kilenc 9-alfa, itt Tangólima 2-1, támadás alatt vagyunk a jelforrás környékén! – hallatszott a parancsnok hangja, amit erősen elnyomtak a háttérzajok. – Tangó Zulu 3-at és Tangó Echo 2-t kilőtték, a magyarok a szakadékba sodródtak. Egy pillanatra géppuska sorozatok nyomták el a százados hangját. – Sebesültjeink vannak, erősítést kérünk! – Tette hozzá ezt már üvöltve. – Az erősítés már úton van. Tartsanak ki, fiam! – reagált a tábornok azonnal. – Kapcsolják a légi parancsnokát! – adta ki a további utasítást, és amint élt a vonal, így folytatta. – Itt papa alfa egy, a tangolima kettő egy tűz alatt van. Soka sebesült, azonnal kezdjék meg a területre a behatolást és a túlélők kimentését. Miután a parancsnok a nyugtázta a feladatot, hozzátette. TF bravo az erősítés! TF delta kezdje meg a jelforrás helyének felderítését! Vétel! Vége! Ezután az alegységek jelentései alapján a taktikai táblán folyamatosan nyomon követhető volt az erők helyzete és állapota. Úgy tűnt, mintha egy fáról levert mély rajt vettek volna felülről. Az apac támadó helikopterek eldöntötték az erőviszonyokat, és hamar rendet vágtak az ellenállók soraiban, visszavonulásra kényszerítve őket. A térségbe visszairányított drónok is hamarosan küldték a felvételeiket. A szúrtokban ragadt menetaszlap pocsékul festett. Felrobbantott, kilőtt emrepek és hámvik voltak szerteszét. Látszott a felvételeken, hogy mindegyik harcjármű csapást szenvedett el. – Hát, ezek rendesen odavágtak, – mondta aggodalommal a hangjában az ezredes. Medivek és csapatszállító helikopterek kezdték meg a területen a leszállást, ami a szűkös hely miatt komoly kihívás elé állította a pilótákat. Mivel könnyű célpontokat nyújtottak, az apacsok folyamatosan ott köröztek, és a legapróbb gyanús jelre odapörköltek. A két Blackhawk csapatszállító helikopter még földet sem ért, a fedélzetét már elhagyták a harccsoportok. A TF Bravo biztosította a területet és segített a sebesültek kimenekítésében, miközben a TF Delta behatolt egy barlangszerű képződménybe. Az éter a következő fél órában megtelt az alegységek jelentéseivel, de harci érintkezésről már nem érkezett hír. Papa egy, itt Tangó Fokztrok Delta. A területet átvizsgáltuk, semmilyen jelét nem találtuk olyan felszerelésnek, ami a jelet továbbíthatta volna. Egy tálébb vezetési pontot felszámoltunk. Jelentette a jelforrás keresésére kiküldött különleges műveleti csoport parancsnoka. Roger, nyugtázta a tábor parancsnok. Minden erőnek itt, papa, alfa egy, térjenek vissza a bázisra. Majd a központ parancsnokhoz fordulva így folytatta. Péter tájékoztassa a magyar erőket, hogy a hánvíjuk a teljes személyzettel ebben a támadásban megsemmisült. Fejezze ki a részvétünket a veszteségeikért, blablabla. Bla, bla. Önök meg, uraim, nézett a műveleti központban lévőkre. Kezdjék meg a jelentéseik megírását a jelforrás észlelésének körülményeiről és az utána következő eseményekről. Mindez egy órán belül az asztalomon legyen. Miközben a tábornak elhagyta a műveleti központot a kijelzőn, a drónok utolsó felvételei látszottak a szurdokról. A támadó helikopterek szétlőtték a mozgásképtelen járműveket, hogy azokból az ellenállók semmit se tudjanak felhasználni. A tájra csönd ereszkedett. A felhőtlen égen gyönyörűen sütött a nap. Senki sem mondta volna meg, hogy itt nemrég még ítéletidő tombolt, és élet harcot vívtak.